Inna alhamdulillah na wa nasta'inuhu wa nasta'agfiru wa na'udhu billahi min shurur i anfusina wa min amalina man wa man yudlil wa la ilaha inda Allah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd Jag kommer inshallah ta lektionen idag istället för Abd som är bortrest och vi kommer inte ha lektion i dorus muhimma Abdulladud fortsätter med boken som han går igenom när han är tillbaka. Inshallah. Men dagens ämne är en ett ämne som ger nytta också. Ämnet idag handlar om kärleken till Allah. Och den är hämtad ifrån lite olika böcker. En bok är en bok som heter just Al-Mahabba Lillah. Kärleken till Allah. Och den är skriven av en imam som levde bland de tidigare generationerna. Som dog ungefär år 270 efter hijra. Och han är känd som imam el khutali Han har en bok som handlar om kärleken till Allah. Al-Mahabba uh, Det är också hämtat ifrån uh, Ibn al Som ni känner till. Al-Jawziah. Uh, mest ifrån boken Madarij al-Salikin. Av Ibn al -Qaim. Sen också ifrån uh, Ibn Uthamins förklaring. Till... Uh, så då vet ni källorna till dagens döds i alla fall uh, Och det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne Kärleken till Allah Och uh, hur man ska kunna uppnå kärlek till Allah Och hur man ska kunna få Allas kärlek Hur man ska kunna få Allas kärlek Hur Allah Och vad ni kan göra för att få Allah att älska er och som ni vet så har Allah gett oss de här egenskaperna. Han har skapat i oss förmågan att känna kärlek och hat. Eller hur? Och om man tänker efter så finner man att mycket av det vi gör, det vi säger, eller de handlingarna vi gör, baserar sig på antingen kärlek eller hat. Vi gör saker baserat på att vi älskar någonting. Vi säger saker baserat på att vi älskar någonting. Eller vi gör saker eller säger saker baserat på att vi hatar eller ogillar någonting. Men som muslim så ska man inte låta sina lustar och sina önskningar och sina begär styra sig själv. Du ska inte låta ditt ego styra dig. Du ska inte låta dina lustar och dina önskningar och dina begär styra dig. Utan du ska styra dem. Du ska försöka få kontroll över din nefs, över ditt jag eller ditt ego. Och det här det är den största typen av jihad. Det är den största formen av strävan. Att försöka få kontroll över sin nefs. Och i islam så nämns det olika typer av egon. Olika typer av nefs. Och en av dem är en nefsel en bisu. Det är egot eller den nefs som beordrar mig dåligt. Som drar ner dig. Och får dig att göra saker som är emot islam. Ni vet när det känns jobbigt och svårt med någonting. Att det är jobbigt att fasta. Eller det är jobbigt att göra salat. Det är jobbigt att gå upp på natten och be det är jobbigt att gå upp till Fajr och be. Ä, det, är juma, det är jobbigt. När saker och ting känns jobbigt. Då är det din nefs som är en nefs som är en abisu. Som beordrar mig dåligt. Okej? Okay? Sen kan du ha en nefs som är lawama. En nefs lawama. Det är en nefs som hamnar i synder och fel. Men som ångrar sig. Men som ångrar sig. När personen gör någonting som är haram. Så känner hans nefs att. Ah, för han ångrar att han gjorde det här. Varför? Det var helt onödigt. Missade salat var helt onödigt. Satt och chattade på internet eller kollade på en fotbollsmatch. Han, äff, helt onödigt. Han kände att det här var verkligen helt onödigt. Varför missade jag den här grejen för? Jag jobbade istället för att gå på Juma. Sen när juma, kvällen kommer han kommer. Han kände att det här var helt onödigt. Varför? Hur kunde jag missa den här saken? Hans nefs är en nefs som är Lawama. Den ångrar sig. Och sen finns det, och det är den högsta nivån, en nefsel Motama Inna. Det är den nefs som är lugn och som känner behag och ro med Allas beordringar. Den känner inga svårigheter i att göra det som Allah har beordrat. Den känner lugn och ro till allt det som Allah är nöjd med. Det här är den mot de här inne. Så muslimen måste hela tiden kämpa mot sin nefs. Så man ska inte låta sin nefs styra dig utan du ska styra din nefs. Och det är något som är svårt och det är en resa som sker genom hela livet. Och det går upp och ner. Det går upp och ner, precis som iman Och imans olika nivåer Går ju upp och ner, som ni vet Men att älska Allah Det är någonting Som de som tävlar i gott Tävlar om att uppnå Kärleken till Allah Det är hjärtats styrka Det är själens Näring Och det är njutning För hjärtat Kärlek till Allah, det är det sanna livet. Den som nekas, kärlek till Allah, han är som en levande död. Så, kärleken till Allah, det är det som de som tävlar i gott, tävlar om att uppnå. Det är någonting som de som tävlar om gott, eh, så vi repeterar lite snabbt, inshallah, att eh, Allah har gett oss förmågan att känna kärlek och hat. Det är någonting som alla människor är medvetna om och känner av. Och oftast det vi gör, Baseras på att vi älskar något eller hatar något När vi säger någonting eller gör någonting Så säger vi det här eller gör det här Oftast baserat på att antingen älskar vi någonting Eller hatar någonting Men muslimen ska inte låta sina lustar och begär Styra det han gör Vare sig det är kärlek eller hat Utan vad är det som ska styra det? Jo det är kärleken till Allah Och det är det som är dagens ämne Och eh, det finns tre olika sorters nefs Som islam har nämnt den ena är en nefs el amara bisu. Den själen eller egot som beordrar mig dåligt. som När man känner att saker och ting är svårt att göra i islam, som att göra salat eller det är jobbigt att gå upp eller jobbigt att fasta. Eller man inte vill umgås med muslimer. Ja? Man vill umgås med icke muslimer. Eller man vill umgås med sådana som inte praktiserar islam. Ja? Om det finns två alternativ, att gå på nattklubb eller gå till moskén. Så känns det och själen drar den till att gå på nattklubb istället för att gå till moskén. Det här är en nefsel, en marabisu. Det är en nefs som beordrar med ont. Sen finns det en nefs som är, vilken var den andra? Al-lawama, al Från loom, från att ångra sig. Det är den nefs som hamnar i fel och synder, men som då ångrar sig. Som känner att, subhanallah, jag borde inte ha gjort det här. Det var inte ens värt att göra den här saken som jag gjorde det är den nefs som ångrar sig. Sen finns det den nefs som är mot ma'inna. Som känner lugn och ro och som känner behag i att göra det som Allah har beordrat. Känner inga problem i att göra salat när det är dags för salat. Tvärtom, hans nefs längtar till salat. Har han inte bett på att ta så känner han att det är någonting som saknas. Han vill göra salat. När han har ädhan så nyter han. När han står i salat framför Allah i Zawajal så är han lugn och han mår bra. Det här är nefs el mot ma'inna. Den Denneff som känner lugn och ro med det som Allah wa Zagreb har beordrat. Och människan kan gå mellan de här olika nivåerna, precis som iman går upp och iman går ner. Så dagens ämne handlar om kärleken till Allah. Kärleken till Allah. och att man ska älska det man älskar för allas skull. Och även att man hatar det man hatar för allas skull. Inte baserat på vad ens ego och ens neffs tycker. Och att älska Allah, det är någonting som de som tävlar om gott, tävlar i att uppnå. Kärleken till Allah, det är hjärtats styrka. Det är själens näring och det är själens njutning. Kärleken till Allah, det är det sanna livet. Den som nekas det, han är som en levande död. Han är inte levande på riktigt. Kärleken till Allah, det är ljuset. Och den som blir av med det här ljuset, den som inte har kärlek till Allah, han befinner sig på mörkrets hav. Och sann kärlek till Allah, det är botemedlet. Och den som inte har det här botemedlet, den som inte har kärlek till Allah, han kommer få sitt hjärta fyllt med olika slags sjukdomar. Kärleken till Allah, det är sött man. Den som inte får den här sött man, han kommer leva i ett liv som är fyllt av smärta och olycka. Kärleken till Allah, det är tros och handlingarnas själ. De tillfällen och situationer där människan befinner sig i, där han inte har sann kärlek till Allah, då befinner han sig i ett tillstånd som en kropp som inte har någon själ. Kärleken till Allah, den kan ta en muslim till platser och till nivåer som den aldrig annars skulle kunna uppnå. Den som har sann kärlek till Allah, den har tagit det bästa från det här livet och även från nästa liv. Därför att de har med sig den som de älskar, det vill säga alla. Och Allah azawajal, han har bestämt att i nästa liv, på domedagen och i nästa liv, så kommer man att vara med dem som man älskar. Därför att det kommer en man till Profeten sallallahu alaihi wasallam och frågar när är det domedagen. Så Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, vad har du förberett för domedagen? Så han sa jag har inte förberett mycket frivilliga handlingar Som fasta och frivillig bön Men jag älskar Allah och jag älskar hans sändebud. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam alayhi wa ahab En person är med den som han älskar De som har kärlek till Allah De svarar på kallet När kallet ropar haya -falah. Kom till räddning och kom till lycka de ansträngde sig och de gjorde sitt bästa för att komma till den som de älskar, det vill säga Allah. Om kärlekens träd, det är ett exempel som Ibn Qaymir, han säger om kärlekens träd planteras i hjärtat och det vattnas med uppriktighet och det vattnas med att följa profeten sallallahu alaihi wa sallam då kommer det här ge olika frukter och hjärtat kommer att ge av sina frukter hela tiden. Och det har sagts att kärleken är att anstränga sig- och göra sitt bästa för den som man älskar. Och att inte gå emot den som man älskar. Det har också sagts att kärlek är hjärtats resa- för att nå den som man älskar. Det vill säga att man längtar till Allah Azawajal. Man längtar till mötet och till att träffa Allah Azawajal. Och att ens tunga hela tiden nämner den som man älskar. Därför att om man tycker om någonting- så nämner man det ofta. Vi ser personer som tycker om till exempel fotboll, de pratar om fotboll hela tiden. Ja? Personer som tycker om bilar, de pratar om bilar hela tiden. Personer som tycker om det ena och det andra, pratar om det ofta. Och det är så. Det som man tycker om, det pratar man om. Eller hur? Så om en person verkligen har kärlek till Allah, så skulle han hela tiden nämna Allah och konstant göra ett dhikr. Kärleken till Allah är över all annan kärlek. Man älskar Allah mer än allting annat och man älskar inte någon så som man älskar Allah. Den kärleken till Allah är mycket större än så. Så vad är då den här kärleken som vi pratar om? Det är att man älskar Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam mer än någonting annat och mer än allting annat. Och man ska älska det man älskar för Allahs skull. Gör man det här, då kommer man att känna imans sötma i sitt hjärta. Och man kommer att njuta av den, precis som man njuter av god mat och dryck. När man äter någonting gott och dricker någonting gott, så känner man sötman. På samma sätt så kan man känna imans sötma i sitt hjärta. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Den som innehåller tre egenskaper, Thalathun, man kunna fihinna, man kane fihinna, وجada bi hinna halawat al iman. Att den som innehar tre egenskaper... Den personen som har de här tre egenskaperna... Kommer genom de här egenskaperna... Att känna imans sötma. Han kommer känna imans sötma i sitt hjärta. Vilka är då de här egenskaperna? Johan sallallahu alaihi wasallam sa... En Allahu wa rasulu... Ahabba ilayhi mimma wa humma. Att han älskar Allah och han hans sändebud mer än någonting annat. Mer än någonting annat. Och att han älskar en person... Och han älskar inte den här personen av någon annan anledning än för Allas skull. Och den tredje saken som han nämnde i haditen är att han hatar att återvända till kuffor. Precis som man hatar att kastas i elden. Den som har de här tre egenskaperna, han kommer känna immens sötma. Och det här är en sötma som är mäktigare än all annan sötma. Sötman som en person kan känna i hjärtat och som inte liknas vid någon annan sötma. Han känner att hans hjärta vidgas. Han känner att han får kärlek till att göra gott. Och han känner att han får kärlek till folk som gör goda handlingar. Så precis som vi sa, som du kan känna sött mig från mat och dryck. Så kan du göra det ifrån en imän. Därför att imän det är hjärtats näring. Mat och dryck det är kroppen näring. Vi behöver mat och dryck för att kunna vara starka fysiskt och kunna överleva. Och iman det är hjärtats näring. Utan iman i hjärtat så dör hjärtat. Personen kanske är levande fysiskt, men han är död. När känner då hjärtat den här sötman? Är det alla hjärtan som kan känna den här sötman? På samma sätt som du kan känna sötma i från mat och dryck. Så kan du känna det ifrån eller i man i ditt hjärta. Men ibland så smakar maten och drycken dåligt. När du är sjuk till exempel. Har ni aldrig varit med om att ni är förkylda eller sjuk eller har influensa. Och ni dricker någonting som ni i vanliga fall tycker är gott men det smakar äckligt. Och ni äter mat som i vanliga fall smakar gott men det går inte knappt att äta för att du är sjuk. Eller hur? På samma sätt är det med sötman, i männs sötma i hjärtat. Hjärtat kan bara känna den här sötman om hjärtat är friskt. Om hjärtat är sjukt så kan hjärtat inte känna den här sötman. Vilka är då hjärtats sjukdomar som gör att man inte kan känna sötman ifrån El iman Jo, det är ens lustar och ens begär, ens egna önskningar, ens hawa. Och det är det som gör att en person går vilse. Den som följer sin hawa i islam, den som följer det han önskar och sina begär, han går vilse, vilket vi har pratat om i de andra lektionerna. En person som följer sina önskningar och begär i islam och han följer det som han tycker borde vara och han anser att det borde vara och det som känns rätt, det följer han i islam och det som inte känns rätt, det lämnar han. Den här personen går vilse. Allah säger, vem är vilsnare än den som följer sina önskningar och begär utan vägledning från Allah. Så det här är hjärtats sjukdom. Hjärtats sjukdom är också Otillåtna begär, sånt som leder till haram. Är man fri från de här, då känner man imans sötma. Men om hjärtat är sjukt, då känner man inte sötman. Utan ett sjukt hjärta, ett sjukt hjärta suger upp sånt som är skadligt för hjärtat. Ett sjukt hjärta drar åt sig sånt som är skadligt. Sånt som är haram, sånt som leder till att man går vilse. Ett sjukt hjärta absorberar det som är haram. Precis som en nefs, när den är el amara bisu, som beordrar med det dåliga, så är ett sjukt hjärta, ett hjärta som tar åt sig och suger åt sig, sånt som är haram. Och det leder till det som gör att man går under, synder och så vidare. Waheyb ibn al-Ward, han frågades kan den som syndar mot Allah känna imans sötma? Så han sa nej, och inte heller den som vill synda mot Allah. Den som planerar att synda mot Allah. Så profeten sallallahu alaihi wa han informerade oss om tre egenskaper som gör att man kan känna imans sötma. De vi ska koncentrera oss på idag är att man älskar Allah mer än någonting annat. Kärlek till Allah. Och att man älskar för Allahs skull. Sa inte profeten sallallahu alaihi wa sallam i hadithen att personen älskar någon och han gör det endast för Allas skull. Så de här två punkterna som leder till att man känner imans sötma. Ska vi prata om idag insha'Allah. Att man älskar Allah mer än någonting annat. Och att man älskar för Allahs skull. Hur kan man då få kärlek till Allah? Jo kärleken till Allah den uppstår genom att man känner till honom. Att man vet någonting om honom. Därför att hur ska du kunna älska någonting som du inte vet någonting om. Eller någon som du inte vet någonting om. Så är det med Allah Azza också. Du måste lära känna din Herre. Du måste lära känna hans namn och hans egenskaper. Och hans handlingar. Du måste begrunda hans skapelse. Och titta på hans skapelse. Vilka fantastiska saker som finns i skapelsen. Det var den som tittar på skapelsen. Han förstår någonting om skaparen. Man brukar säga att skapelsen berättar någonting om skaparen. Precis som man kan ta ett exempel. Att någon har uppfunnit någonting. En fantastisk sak Det säger någonting om uppfinnaren, eller hur? Att han kanske är analytisk Och han kanske är duktig på matematik Och han kanske är en ingenjör, eller hur? Om man har uppfunnit en fantastisk sak Så kan man förstå någonting om uppfinnaren Och vi jämför självklart inte skapelsen Med alla Men det är bara för att förstå det här förhållandet Så skapelsen som är så perfekt som den är Om en människa verkligen Begrundar och tittar Och tänker efter på skapelsen Så förstår man någonting om skaparen Skapelsen berättar lite grann om Allas fullkomlighet Hans visdom Hans barmhärtighet Hans förmåga Om man tittar på skapelsen Universum Det lilla vi vet av skapelsen Så talar det om lite grann om Allas förmåga Hans kunskap och barmhärtighet Kärleken till Allah kan man också få genom att begrunda de gåvor man har fått Genom att tänka efter och titta på alla gåvor man har fått Alla välsignelser som man har och ju mer en person kan begrunda det här och ju mer en person kan sätta sig in i och vara tacksam för de här gåvorna desto mer höjs en kärlek. Så det beror på dig hur mycket du har förmågan att begrunda och tänka efter på de här sakerna. Ju mer du kan göra det desto mer höjs din kärlek till Allah. Det är, att det är helt naturligt för hjärtat och för människan att man känner kärlek till den som gör gott mot en. Eller hur? Om någon hela tiden är snäll mot dig och gör gott mot dig så känner du naturligt kärlek till den här personen, eller hur? Så det är naturligt för hjärtat att känna kärlek till den som gör gott mot dig. Och det är naturligt att känna hat mot den som gör ont mot dig. Och den som tittar och tänker efter förstår att vi aldrig någonsin har fått någonting gott förutom att det är från alla. Allting som vi har, allting som du någonsin har fått, allt det goda som vi har, alla välsignelser är från alla. Och det finns ingenting dåligt förutom att det är ifrån es -tjaitan. Så genom att man begrundar det här så får man mer kärlek till Allah. Och man i hjärtat den följer kärleken. Så ju större kärlek du har desto större sötma känner du. Och desto större längtan och saknad känner du till den som du älskar. Så ju större kunskap du har om Allah, desto större är kärleken till Allah. Så den som bäst känner till Allah och hans namn och egenskaper, och den som bäst känner till Allahs religion, han kommer att älska Allah mest. Och han känner mest sötma i att färdas på vägen som leder till honom. Han känner mest sötma i att dyrka Allah, därför att dyrkan är den vägen som leder till Allah. Den som bäst känner till Allahs namn och egenskaper och Allahs religion, han känner mest sötma i att färdas på vägen som når till Allah. Och han längtar mest efter att få se sin Herre. Om man älskar Allah Azza wa då kräver det att man lyder honom. Om man älskar Allah Azza wa på rätt sätt så kräver det att man lyder honom. En del från salif de sa den som känner till Allah han älskar honom. Och den som älskar honom, lyder honom. Så kärleken till Allah, det gör och det kräver att man måste göra det som är obligatoriskt, det som är wajib. Och det kräver också att man håller sig borta ifrån det som är haram, det som är förbjudet. Kärleken till Allah, det kräver också att man har tålamod med det som Allah har förutbestämt. Även om du skulle tycka att det är jobbigt. Så när någonting drabbar dig, som du tycker kanske är jobbigt. Så har du tålamod med det. Därför att du vet att det är från Allah. Och om du verkligen älskar Allah. Så är du nöjd med det. Och har tålamod med det som du drabbas av. En del har sagt. Den som påstår sig älskar Allah. Och sen går utanför Allahs gränser. Han är falsk i sitt påstående. Att han har älskat Allah. Alltså den som påstår att han älskar Allah. Men sen gör det som är haram. Det som är utanför de gränserna Allah har satt. Han är falsk i sitt påstående. Han påstår att han älskar Allah, men han gör inte det egentligen. Så den som gör det som är haram, eller låter bli att göra det som är obligatoriskt, han har brustit i sin kärlek till Allah. Och han har låtit kärleken till sig själv, och kärleken till hans lustar och begär, gå före kärleken till Allah. Det var att om hans kärlek till Allah hade varit komplett, då skulle kärleken till Allah ha hindrat honom från att hamna i det som Allah hatar eller ogillar. Och att göra det som Allah hatar och ogillar, det leder till att ens iman sjunker. Och att man inte då känner imans sötma i sitt hjärta. Kärleken till Allah borde också göra att vi gör fler frivilliga handlingar. Att vi gör fler frivilliga böner till exempel. Att vi fastar frivilligt. Att man ger av sina pengar frivilligt. Att man besöker de sjuka bröderna och systrarna. Att man hjälper sina muslimska bröder och systrar. Att man är nöjd med det som Allah har gett. Och nöjd med det som Allah inte har gett. Och kärlek till Allah. Är någonting som man kan påstå att man har. Man kan säga jag älskar Allah. Det är någonting som var och en kan påstå med sin tunga. Det är lätt att säga. Jag älskar Allah. Och kanske om du frågar en muslim. Så kommer du inte hitta en enda muslim. Som inte säger att han älskar Allah. Alla skulle säga jag älskar Allah. Det fanns ett folk som påstod att de älskade Allah. Så Allah sände ner en vers. och Den här versen brukar kallas för testet eller prövningen. Allah sier det så att Ali Imran, vers 31. Qul in kuntum tuhibun Allah fatttabi'uni Allah. Och jag gafir 31. Säg alltså att Muhammed sallallahu alaihi wasallam ska säga till de här människorna. Om ni älskar Allah Om det är så, så som ni påstår Att ni verkligen älskar Allah فتبعوني, Följ då mig Då kommer Allah att älska er Och förlåta er för era synder Så ett tecken på att du verkligen älskar Allah Är att du följer hans profet Sallallahu alayhi wa sallam Och att du följer hans profet Sallallahu alayhi wa Kommer leda till att Allah älskar dig Det kommer leda till att Allah Älskar dig Och det viktiga, och det viktigaste, och det som är viktigare än att vi älskar Allah är att Allah älskar oss. Det är det viktigaste. Att Allah älskar oss. Och om vi följer Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, då kommer Allah att älska oss. Så det här är en av belöningarna, eller frukterna, från att följa Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Det är för att om Allah älskar dig. Vad kommer det leda till? Det kommer leda till lycka i det här livet, och det kommer leda till lycka i nästa liv. Vi kommer nämna fler hadith sen, som tyder på hur bra det är att uppnå allas kärlek. Att Allah älskar dig. Så kärleken till Allah den stärks genom att man följer Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Och man ska följa honom i det han sa, och i det han gjorde, och i hans uppförande också. Man ska följa Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam i det som han sa. I det som han gjorde och i hans uppförande också. Så ju mer du följer Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam desto starkare blir din kärlek till Allah. Och ju mer man brister i att följa Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam desto svagare blir kärleken. En annan sak som kärleken till Allah gör är att man vill följa sanningen. Kärleken till Allah gör att man vill följa sanningen. På grund av den kärlek man känner till Allah. Så lämnar man allt annat än sanningen. För sanningens skull. Man älskar sanningen så mycket att man lämnar allting annat för att följa sanningen. Så kärleken som man har till sanningen. Den påverkar allting annat i ditt liv. Men du ska inte låta någonting annat i ditt liv. Påverka din kärlek till sanningen. Vad betyder det här att kärleken till sanningen påverkar allting annat. Men allting annat påverkar inte din kärlek till sanningen. Det betyder att du ska inte påverkas av familj, vänner eller så kallade vänner, eh, bekanta, kompisar. Du ska inte påverkas av ditt jobb. Du ska inte låta de här världsliga sakerna påverka kärleken till sanningen. Att du ska låta bli att följa sanningen på grund av andra människor, eller på grund av pengar, eller på grund av någonting annat därför du älskar Allah och din kärlek till Allah gör att du vill följa sanningen oavsett och du låter ingenting annat påverka din kärlek till sanningen utan tvärtom du låter du låter kärleken till sanningen påverka allting annat du låter din kärlek till att följa sanningen påverka din familj så att de inshallah blir bättre du låter din kärlek till sanningen påverka dina kompisar så att du drar med dina kompisar istället för att dina kompisar drar dig bort ifrån islam och så med allting annat i livet. Så man låter inte jobb eller pengar eller kompisar eller status dra en bort ifrån sanningen. Utan tvärtom. Du låter sanningen påverka allting som du har i ditt liv. Profeten sallallahu alaihi wasallam har en annan hadith visat hur vi kan få Allahs kärlek Profeten wasallam sa i en hadith som finns i Al-Bukhari att Allah s.a. sa, det hadith Qudsi när Allah säger någonting. Allah s.a. sa Det finns ingenting som mina tjänare närmar sig mig med som jag älskar mer än de obligatoriska handlingarna. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga handlingar tills dess att jag älskar honom. Och om jag älskar honom, så blir jag husen som han hör med, och synen som han ser med, och handen som han gör med, och benen som han går med. Och om man frågar mig, så kommer jag att ge honom. Och om man ber mig om skydd eller hjälp från mig, så skyddar jag honom. Allah att vara vilken haditha? Allahs vajel han säger det finns ingenting som en muslim närmar sig Allah mer med. Som Allah älskar mer än de obligatoriska handlingarna. Och en muslim han fortsätter att närma sig Allah. Med frivilliga handlingar. Tills dess att Allah älskar honom. Och om jag älskar honom. Fortsätter haditen Så blir jag som man hör med. Och synen som han ser med. Och handen som han gör med. Och benen som han går med. Och om man frågar mig så ger jag honom. Och om man ber mig om hjälp. Eller söker skydd hos mig. Så skyddar jag honom. Vi lär oss jättemycket från den här hadithen och vi kommer nämna några saker. Inshallah. Att det som Allah älskar mest och det som du kan närma dig Allah mest med är de obligatoriska handlingarna. Som Maghribbönen till exempel. Allah älskar den mer än de två söner som man ber efter. De två raka'at som är obligatoriska i fajr Allah älskar dem mer än de två söner som man ber innan fajr. Allah älskar obligatorisk zakat mer än frivillig sadaqa. Allah älskar en obligatorisk hajj mer än en frivillig hajj. Och så vidare. Allah älskar de obligatoriska handlingarna mest. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga handlingar tills dess att jag älskar honom. Så en av orsakerna till att Allah älskar en tjänare är att han gör mycket frivilliga handlingar. Han ger mycket frivillig bön. Han håller tag i sina frivilliga böner som hör ihop med de fem obligatoriska. Han ger mycket frivillig saddappa. Han fastar frivilligt måndagar, torsdagar, tre dagar mitt i månaden. Han ber på natten och så vidare. Han fortsätter att göra frivilliga handlingar tills dess att Allah älskar honom. Och vad händer när Allah älskar honom? Allah är så gäll. Han sa: Och om jag älskar honom. Så vägleder jag honom till att göra, till att höra endast det goda. Hadithen, ordagrant, säger att Allah säger att Allah blir hörsen som man hör med. Men vad det betyder är att Allah vägleder honom till att endast höra det som är gott. Att endast lyssna till det som är gott. En av frukterna av att Allah älskar dig är att han vägleder dig till att endast lyssna på det som är gott. Du lyssnar bara på det som Allah älskar. Du lyssnar inte på musik som är haram. Du lyssnar inte till baktal. Du lyssnar inte till någonting som är haram eller någonting som Allah inte är nöjd med. Det är att Allah älskar dig så han vägleder dig till att endast lyssna till det som är gott. Samma sak. Vad gäller att titta på saker. Hadithen säger att Allah vägleder honom till att endast titta på det som är gott. Så han tittar bara på det som Allah är nöjd med. Han tittar inte på förbjudna filmer. Han tittar inte på halvnakna kvinnor. Han tittar inte på någonting som är haram. Han går inte in på hemsidor där han ser saker som Allah inte är nöjd med. Han tittar inte på klipp där det visar saker som Allah inte är nöjd med. Han tittar inte på sånt som Allah inte är nöjd med. Det är för att Allah vägleder honom till att endast titta på sånt som är gott. Och han gör med sina händer endast det som Allah är nöjd med. Han tar inte någonting som inte är hans. Han är ingen tjuv. Han snor inte från någon. Han dricker inte alkohol. Han röker inte en joint. Han gör ingenting förutom det som Allah är nöjd med. Han misshandlar inte folk. Han vandaliserar inte. Han rör inte en annan kvinna som är haram för honom att röra. Och så vidare. Vidare så går han inte till platser förutom platser som Allah är nöjd med. Hadithen säger att Allah vägleder honom till att gå till platser, till att gå till de sakerna som Allah är nöjd med. Så han går inte på fester, han går inte till platser där män och kvinnor blandas fritt. Han går inte till platser där man talar illa om Allah eller hans religion eller hans profet och så vidare. Utan han befinner sig endast på sådana platser. Där Allah är nöjd med. Vad får han mer? Om Allah är nöjd med honom och älskar honom. Jo om han frågar så får han. Allah sa om han frågar så ger Och om han söker skydd hos mig från det som han är rädd för. Så kommer Allah att skydda honom. Så det här. Det är frukterna av. Att man får Allahs kärlek. Och det bästa man kunde göra som Allah älskar mest är först de, de obligatoriska handlingarna. Som de fem obligatoriska bönerna Och att be dem i tid. Och sen närmar man sig Allah med frivilliga handlingar tills dess att Allah älskar den här personen. Subhanallah. En annan hadith som finns i Bukhari och Muslim. Så sa profeten sallallahu alaihi wa Att om Allah älskar en tjänare Så kallar han på ingen Jibril Och han säger till Jibril Jag älskar den här och den här personen Så älska honom Då älskar Jibril honom Sen ropar Jibril ut i himlen Att han älskar den här och den här personen Att Allah älskar den här och den här personen Så de i himlen älskar också den här personen Och då kommer den här personen att få Acceptans och gillande på jorden och om Allah hatar en kärnare, så kallar han på Jibril och säger jag hatar den här och den här personen. Så hatar honom. Så Jibril hatar honom. Och Jibril ropar ut bland himlens invånare att Allah hatar den här och den här personen så hatar honom. Så de hatar honom också. Och den här personen kommer att få ogillande på jorden bland människor. I den billah. Så ett tecken på Allahs kärlek är att en tjänare får acceptans bland folk och att människor Gillar honom. Så vi ber Allah så Zajal att han gör oss till dem som han älskar. Och det här är inte ett mål i sig. Att människor ska gilla dig. Utan det är frukterna av att Allah älskar dig. Så din strävan ska alltid vara att Allah ska älska dig. Och en av frukterna från det här är att människor kommer att acceptera dig. Men det kommer alltid finnas, som ni vet, människor som hatar sanningen och som hatar sanningens folk. Så vi som muslimer, vårt mål är inte att få människor nöjda. Eller hur? Därför att om det skulle vara så att vi skulle göra människor nöjda så skulle vi lämna vår religion. Därför att människor skulle bli nöjda i oss om vi inte var muslimer. Eller hur? Så målet och det vi strävar efter är att Allah ska älska oss. Och en av frukterna som man får ifrån det är att människor kommer att acceptera honom och gilla honom. Kärleken till Allah leder till jättemånga bra saker. Vi har nämnt några stycken. Kärleken till Allah, den leder också till att det känns lättare att dyrka Allah. Det känns lättare att tjäna Allah. Det var den som älskar Allah. Han känner sötma i att tjäna den som han älskar. Att arbeta för den som han älskar. Så han befrias ifrån den här tröttheten. Som den som inte älskar känner när han gör någonting. Malik ibn Dinar, han sa Hjärtat som älskar Allah Ett hjärta som älskar Allah Ett hjärta som är fyllt med kärlek till Allah Älskar också att bli uttröttad För Allah alla. Ett hjärta som älskar Allah Älskar att bli uttröttad för Allah Om hjärtat är fyllt med kärlek till Allah Så känner man sött mig i att Tjäna Allah Att jobba för Allah Ett hjärta som är fyllt med kärlek till Allah Känner inte att det är jobbigt att göra salat Känn inte att det är jobbigt att sträva för alla skull. Om hjärtat fylls med kärlek till Alla, så känner man sötma i att tjäna och dyrka Alla. Kärleken, den gör också att man glömmer problem. Det var den som älskar Alla kommer känna sötma i sitt hjärta. Och den som känner den här sötman, han kommer glömma sina problem. Han känner inte likadant som andra känner när han drabbas av problem. De kommer att känna mycket, mycket lättare för honom. Han kan till och med känna njutning när han drabbas av någonting svårt därför att han vet att det är från Allah. Han vet att det här som han drabbas av kommer ifrån den som han älskar. Den som hans hjärta är fyllt med kärlek för. Så han kan känna mer sötma i prövningar eller svårigheter än en person som följer sina lustar det som han känner när han följer sina lustar. På grund av kärleken som man har i sitt hjärta till Allah. Uluman nämner också att kärleken till Allah kan ta bort waswas. -was. Ni vet vad waswas -was är. Eh, viskningar brukar man översätta det som. Ni vet när, när ens nefs säger åt den att nej det är jobbigt. När ens nefs börjar gnälla. Den här nefsen al-amara När näfsen börjar gnälla och säger nej fager, sov lite till. Snus några gånger till tills tiden går ut. Ha? Eller när ens nefs börjar viska dåliga tankar till en själv. Kanske om religionen. Ja? Waswas kallas det för. När man får sådana här tankar som går emot islam. Okej. Okay? Eh, kärleken till Allah tar också bort waswas. De här viskningarna. Det är kärleken den leder till att ditt hjärta fylls av dhikr. Att du kommer ihåg Allah hela tiden. Att du gör mycket adhkar. Att du nämner Allah. Läs koran. Och så vidare. Kärleken leder till att ditt hjärta fylls av vikor till den som du älskar. Och osos är egentligen motsatsen till det. Därför att om hjärtat tillåter din nefs att ge dig de här viskningarna. Så betyder det att det finns plats kvar i hjärtat för att ta emot de här viskningarna. Vi sa att ett sjukt hjärta suger åt sig. Kommer ni ihåg? Om hjärtat är fyllt av kärlek till Allah så tar hjärtat inte emot de här osos från ens nefs. Så att man tar emot de här SOS, och det gäller oss allihopa, därför att det händer alla då och då, mer eller mindre. Men att man tar emot de här SOS, det är ett tecken på slav och tanklöshet, och att man lever i raffla. Så kärlek och SOS går egentligen inte ihop. Och det här som vi pratar om, det är kärlek på högsta nivån till alla i Och det som jag sa i början, ingenting som man uppnår bara så där, utan det kräver arbete. Det är inte lätt att göra Allah och hans sendebud till det som man älskar mer än någonting annat. Det är lätt att säga. Men är det lätt att verkligen praktisera? Det är lätt att säga att man älskar personer och man älskar dem bara för Allahs skull. Men det är inte så lätt att praktisera. Utan det här kommer med att man krigar emot vad för någonting? Sin egen nefs. Och att man går ifrån att ha en nefs som är en marabisu, som beordrar med dåligt till att man får en nefs som är lawama. Och som senare kanske blir till en nef som är mot ma'inna. Men muslimer ger aldrig upp. Man närmar sig Allah med de obligatoriska handlingarna först och främst. Är man svag i de obligatoriska handlingarna så krigar man och ser till att man blir stark i dem. Gör man sina fem dagliga böner som man ska. Gör man inte det så får man börja med att kriga med det. Ber man dem i tid. Ber man dem på ett korrekt sätt. Ber man dem med inlevelse. Och förstår man vad man säger i sin bön. Man börjar med att kriga med de obligatoriska handlingarna. Därför att det är de som Allah älskar mest. Sen efter det så fortsätter man att man att närma sig Allah. Med de frivilliga handlingarna. Och man gör dem mer och mer och mer. Tills dess att Allah älskar en. Tills dess att Allah älskar en. Så det här är någonting som muslimen kämpar med i hela sitt liv. Så när ni hör de här sakerna så ska ni inte tänka. att, Oj då. Det var ju lite långt ifrån var jag befinner mig. Nahan, men det går att kriga. Och det går att kämpa. Och jihad och nefs. Att kriga mot sin nefs är den största jihad. Det är större än att fysiskt gå ut och kriga. Så kärleken till Allah leder till alla de här sakerna. Att det känns lättare att dyrka Allah. Att man glömmer sina problem. Och att det tar bort vad Allah Azawajal, han nämner på många platser i Al-Quran saker som han älskar att muslimerna gör. Allah Azawajal, han nämner saker som Allah älskar hos de troende. Egenskaper som Allah älskar hos de troende. Och när muslimen har det här så vill muslimen ta reda på vad är det här som Allah älskar? Så att man kan försöka och sträva efter att nå dit. Allah Azawajal, han säger bland annat Wallahu yuhibbu sabirin du kan skriva i surat Ali Imran 146 Wallahu yuhibbus sabirin Att alla älskar de tålmodiga De som har tålamod Och tålamod i sig är en, ett ämne man kan göra en hel lektion om Men alla älskar de som har tålamod Och bland annat tålamod är ett dyrka alla Det krävs tålamod Att gå upp och be fajr när man är trött det, krävs tål, det kräver tålamod Att be på sitt jobb när alla andra är koffar. Kanske. Och inte ber. Och kanske tittar snett på det för att du vill göra salat. Det kräver tålamod. Att kanske gå i skolan. Och man kanske går i en skola där de flesta inte gör salat. Att du ska börja be där. Så att du inte missar dina obligatoriska böner. Det kräver tålamod. Du kanske behöver tålamod med din familj. Din mamma och pappa. Tålamod krävs i muslimens liv. I allting. Men Allah älskar de tålmodiga. När man hör det här så blir man glad. Och man får mer lust att vara en tålmodig människa. Det är för att om du är tålmodig så vet du att det är en orsak till att Allah kommer att älska dig. Inna Allah, wallahu yuhibbu sabirin. Allah, Jalla säger också Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al mutattahirin. I så till det 222. Att Allah älskar dem som är tawabin De som vänder sig till Allah i tawba. Ni vet vad tawba är för något, eller hur? Att man ber Allah om förlåtelse för det som har varit. De synderna man har gjort. Om man nu är en person som inte har bett sina böner. Om man nu är en person som kanske har druckit alkohol. Eller haft flickvän. Eller har flickvän. Så älskar Allah att man gör tawba. Allah älskar att man vänder sig bort ifrån synderna. Och återvänder till Allah. Man ångrar sig. Och verkligen hatar de här synderna. Och lovar Allah att man ska försöka bättra sig. Det här är något som Allah älskar. Allah älskar dem som gör tauba. Så när muslimen hör det här så får du honom att känna att jag vill göra tauba. Och vi alla behöver göra tauba från våra synder. För inna allaha yuhibbul muttaqin. Allah älskar dem gudsfruktiga. Och gudsfruktan det är att man gör det som Allah har gjort obligatoriskt. Och man håller sig borta ifrån det som är haram. Så muslimen strävar efter att bli en som har taqwa, Guds fruktan. Varför? Därför att han vet att alla älskar de som har taqwa. Och så vidare. Allah Azawajal har också nämnt saker som han inte älskar. Och det här är saker som muslimen måste försöka hålla sig borta ifrån. Jag har mokallat. Wallahu lai yuhibbul fasad. Allah tycker inte om förstörelse på jorden. Fasad. Synder som zina och förstörelse på jorden och vandalism och allt sånt här är saker som Allah inte tycker om. Så som muslim när man hör det här. Så vill man hålla sig borta ifrån alla de sakerna. Som Allah inte tycker om. Och det finns hadither också som talar om att Allah älskar vissa handlingar mer än andra. Som till exempel att Allah älskar att man ber bönen i dess tidiga tid. Så muslimen strävar efter att göra alla de här sakerna. Som Allah älskar och tycker om att man gör Och Quran och sunna är fyllt med sådana exempel Som ni kan forska vidare i Det sista vi ska ta upp idag Och ni får ha lite tålamod inshallah Sista sträckan Det är att man älskar för Allas skull Vi har pratat om kärleken till Allah nu och det sista vi ska ta upp är att älska för Allahs skull. Det var hadithen vi nämnde i början. Saker som gör att man kan känna imans söttma i hjärtat. En av de sakerna var vad för någonting? Att man älskar någon annan. Att man älskar någon annan endast för Allahs skull. Så att du älskar en person och du älskar den här personen endast för Allahs skull. Är någonting som leder till att du kan få den här sötman av iman i ditt hjärta. Och det finns en annan mycket vacker hadith. Som handlar om sju sorters människor som kommer få skugga på domedagen. Ni vet att domedagen är en mycket, mycket svår dag. En fruktansvärd dag. Och solen kommer att ligga nära och det kommer att vara otroligt varmt. En värme som man inte kan föreställa sig. Och människorna kommer längta efter att bara få lite, lite skugga. Men det finns ingen skugga. Därför att ni vet att människorna kommer stå på en platt mark. Vi har pratat om det förut. Det finns inga berg att gömma sig bakom. Inga kullar. Det är platt. Där ska mänskligheten stå i väntan på att bli dömda. Och de står där väldigt, väldigt länge. Och det är fruktansvärt varmt. Och människor kommer att svettas otroligt mycket. En del svettas så att svetten når upp till deras anklar eller knän eller ben eller ännu högre. Så människorna kommer att vilja verkligen ha skugga på den här dagen. Och de kommer gå till de olika profeterna som ni vet, och de kommer be profeten att be till Allah att han ska börja döma folk för att de olika inte stå där de står men det finns sju sorters människor som får skugga <tryckligt> profeten Sassam sa att sju typer av människor kommer att få del eller kommer Allah att ge skugga den dagen det inte finns någon skugga förutom den skuggan som han ger de här sju är en rättvis ledare en ungdom som växer upp med att dyrka Allah. Det är därför ungdomar inte ska tänka att nej, nej, nej, jag är ung. Det är lugnt, jag har tid. Jag är ung, kom igen. Alla andra går ut på helgen och jag ska gå till moskén. Det funkar inte. Nej, nej, nej, nej. En av de sju typerna, och det är inte många, det är sju sorters människor, som kommer att få skugga den dagen är en ungdom som växer upp med att dyrka Allah. Så ni som är unga, ni har en chans som de som är gamla inte längre har. Så att ta tillvara på sin ungdom är jättejätteviktigt. En av de sakerna man kan få är Allahs skugga eller skugga av Allah på den dagen det inte finns. De går skugga ut om den skuggan som han ger. En annan typ är de vars hjärtan är fästa vid Moskina. De älskar Moskina och de går alltid till Moskina. Och sen poängen som vi vill komma till. Och två personer som älskar varandra för Allahs skull. De samlas och enas på grund av deras kärlek för Allahs skull. Och de skildes åt i det tillståndet. Och sen en annan typ av människor är en man som blev frästad av en vacker kvinna med hög status. Men han sa, jag fruktar Allah. Han gjorde inte zina med henne. Och en person som gav sadaqa, han gav av sina pengar. Och han gav det så hemligt. Han ville ge dem så att ingen annan människa skulle se honom, bara för Allahs skull. Han gav det så hemligt att hans vänstra hand inte visste vad hans högra hand hade gett för någonting. Poängen i hadithen är de här två personerna som älskar varandra för Allahs skull. De samlas och enas på grund av den här kärlek, kärleken och de skildes åt i det tillståndet. Så de tycker om varandra och de älskar varandra för Allahs skull. Inte baserat på att de får någonting av sin kompis. Att de tjänar någonting från sin kompis. Att den här kompisen kanske har mycket pengar. Eller om han umgås med den här kompisen så blir han populär. Eller om han umgås med den här killen så tjänar han någonting på det. Nej, nej, nej. Utan de älskar varandra för allas skull. Han såg att den andra personen är en sån person som vill närma sig Allah Som vill dyrka Allah Som håller sig borta ifrån det som Allah har gjort haram. Så deras kärlek och vänskap grundades på det här. Det var grunden i deras vänskap. För allas skull. Och han tycker om honom på grund av det. Och den här kärleken som de hade till varandra för Allahs skull den höll i sig tills dess att de dog. Det var haditen säger att de var i det här tillståndet tills dess eh, att de skildes åt. Tills döden tog dem. Och det här det visar att det här är den verkliga vänskapen och den verkliga kärleken. Den verkliga vänskapen mellan två är en vänskap som grundar sig på gemensam kärlek till Allah. Och det är något som de som är kanske lite äldre eh, har sett genom åren att de som man trodde verkligen var riktiga kompisar när det kom till kritan så såg man vem som var vem. Så riktig vänskap är den vänskapen som grundar sig på gemensam kärlek till Allah. De älskar varandra för Allahs skull. De låter sig inte splittras på grund av dunja. De låter sig inte splittras på grund av någonting världsligt. De älskar varandra för Allahs skull och ingenting kan splittra dem förutom döden. Det här är verklig vänskap. Även om den ene skulle göra fel. Eller han inte skulle ge den andra sin fulla rättighet. Så splittras de inte på grund av det. Det var att han älskar honom för Allahs skull. Om han gör fel så får han råd av den andra. Om han har brister så kompletterar den andra honom. Och visar honom vad han har för brister. Därför att det här är från nasiha. Och ni vet att profeten sallallahu sa wasallam sallam sa Eldinu nasiha. Religionen är att ge råd. Så om den ena hade brist eller inte gav fulla rättigheter till den andra så fick han råd av sin kompis. Och de lät inte saker i dunja splittra deras vänskap. Så kärleken till Allah till Allah och kärleken för Allahs skull ger stabilitet i våra världsliga liv och i vår religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa en hadith som finns hos muslim Jag svär vid Allah ni kommer inte träda in i paradiset förrän ni tror. Och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Ska jag inte vägleda er till en handling som om ni utför den så kommer ni att älska varandra. Afshus salam bejnekom. Sprid salam mellan er. Säg salamu alaykum till varandra. Så den här hadithen den visar att en persons iman kan inte fullbordas förrän han älskar sin bror. Eftersom hadithen säger att ni kommer inte gå in i Jannah förrän ni tror. Och ni kommer inte att, att vara troende förrän ni älskar varandra. Alltså ni kommer inte att vara eh, komplett troende. Förrän ni älskar varandra. Så att älska sin bror hör till att fullborda sin iman. Och en sak som leder till det här är att man säger assalamu alaikum till andra muslimer. De som man känner och de som man inte känner. Om man ser att han är en muslim så ska man ge honom salam. Och som muslim så ska man kämpa för allt som leder till att muslimer tycker om varandra. Därför att Allah Azawajal han har beordrat oss att samarbeta i gott. och Allah har beordrat muslimerna att samarbeta i gott. Samarbeta med varandra i det som är gott och det som är Guds fruktan. Det som leder till Guds fruktan. Och man kan inte samarbeta förutom om det finns kärlek mellan varandra. Har ni försökt att samarbeta med någon som ni hatar? Om ni har försökt så vet ni att det inte funkar. Eller hur? Han har försökt att samarbeta med någon som ni hatar. Då vet ni att det inte går. Och eftersom Allah har beordrat oss att samarbeta i gott. Och i det som leder till Guds fruktan. Så måste det finnas mahabba. Kärlek mellan varandra. Det är inte möjligt att samarbeta. Förutom genom el mahabba. Det är därför kärlek för Allahs skull. Hör till att fullborda sin iman. Kärlek för Allahs skull hör till att fullborda sin iman. Och man ska sträva efter och kämpa för att göra allt det som leder till att muslimer tycker om varandra. Man ska vara generös mot andra muslimer. Man ska förlåta andra muslimer för det som han eller hon har gjort fel. Man ska välkomna andra muslimer. Till exempel när vi träffas så här. Som extra exempel bara. Om det kommer en muslim som vi inte känner. Så är det vår plikt att behandla honom eller henne bra. Man ska göra allt man har i sin makt för att det ska finnas mahabba mellan muslimer. Inom islams ramar. Det här är något som är jätteviktigt jätte i islam. Att man tar hand om de som är yngre. Att man tar hand om de som är nya muslimer. Att man välkomnar de som man inte känner. Och så vidare. Det här är något som är en stor del och någonting som är viktigt och leder till att iman fullbordas. Så man ska älska för Allas skull. Man ska älska för Allahs skull. Man ska inte låta sin nefs och sina lustar och begär styra en. Utan det är din kärlek till Allah som ska styra dig. Det sista som vi ska säga idag är saker som leder till kärlek till Allah och som leder till att Allah älskar kärnan. Ibn al han nämner tio saker som är bra att avsluta med. Som leder till att man älskar Allah. Och som leder till att Allah älskar kärnan. Det första är att läsa Al-Quran. Att läsa Al-Quran. Samtidigt som man begrundar dess betydelse. Man tänker efter och försöker förstå det man läser. Man försöker förstå innehållet och vad som avses i det man läser. Så att läsa en quran och försöka förstå det man läser är den första. Det andra är att man försöker närma sig Allah genom att göra frivilliga handlingar. Efter det att man har gjort de obligatoriska. Och det här har ni hört hadithen om, eller hur? Att man närmar sig Allah genom frivilliga handlingar efter det att man har gjort de obligatoriska. Eftersom de obligatoriska är de bästa. Att under alla omständigheter minnas Allah. Med sin tunga, med sitt hjärta och med sina handlingar. Tredje namn. Att under alla sina omständigheter minnas Allah med sin tunga, sitt hjärta och sina handlingar. Att göra det dhikr hela tiden. Och ni vet, om ni tittar på islam, så har Allah genom profeten sallallahu alaihi wa sallam, lärt oss att vi hela tiden kan minnas Allah. Och att vi aldrig någonsin kan glömma Allah, om vi skulle praktisera det här. Det är för att Allah vill att våra hjärtan ska fyllas med kärlek till honom. Och han har gett oss verktygen till att göra det. Det är bara upp till oss muslimer att ta emot det och praktisera det. En sak är de fem dagliga bönorna, eller hur? De fem dagliga bönorna påminner muslimen om Allah. Det borde de göra i alla fall. Eh, många av oss, vi ber på ett sätt eh, där vi bara rabblar någonting och går vidare med livet. Men det är fel. Bönen egentligen innehåller mycket mer än så. Bönen är en påminnelse om Allah. Och till och med de detaljerna i bönen är påminnelser. Vilket kräver en helt egen lektion. Som till exempel varje gång du säger Allahu Akbar i bönen. Inte det att minnas Allah att göra vikir. Du säger Allahu Akbar massa gånger. När du börjar bönen, när du går ner i och när du går ner i sujud. Om personen skulle tänka efter vad Allahu Akbar i bönen betyder så skulle det påverka honom väldigt, väldigt mycket. Samma sak med de adhkar, de uh, olika vikir som profeten har lärt oss. Säg ni inte någonting när ni börjar äta? Vad säger muslimerna när han börjar äta? Bismillah Inte det är en form av dhikur och ett, ett sätt att komma ihåg Allah Vad säger muslimen efter att han har ätit klart? Alhamdulillah Inte det är ett sätt att komma ihåg Allah Och fundera över hans gåvor Sa vi inte i början av därsen Att ett sätt att lära känna Allah Som leder till kärleken i hjärtat Är att komma ihåg Allas gåvor När du äter och säger alhamdulillah Så ska du påminnas om det här Säger du inte någonting när du går ut När du öppnar dörren och går ut varje dag Gör man inte en, en, en doa när man går ut ha? Gör man inte en doa när man ska gå till moskén När man går in i moskén Gör man inte doa till och med innan man ska ha samlag med sin fru Gör man inte doa innan man gör vudu varje dag I hela våra liv har vi lärt oss Och profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss Att minnas Allah Så att våra hjärtan hela tiden ska vara upptagna med att minnas Allah Det är det att vi lever i rafla vi lever i försummelse. Men Allah är så gärd har gett oss verktygen. Det är bara upp till oss att lära och studera och sen praktisera. Så när Ibn Qayyim säger att under alla omständigheter minnas Allah så menar han bland annat det här: Att man hela tiden minns Allah. Och det ska inte vara ramsor som man bara säger: Bismillah heter vad kallt all och alla alla al alla nej, nej, du ska tänka på vad du säger. Samma sak i salat, samma alla när du säger Bismillah alla maten, alla att hela tiden minnas Allah under alla omständigheter. Tänk om du gjorde det här. Skulle inte ditt hjärta fyllas med kärlek till Allah? Den fjärde saken. Att låta det som Allah älskar gå före det som du älskar. Det är jätteviktigt. Och någonting som vi alla måste praktisera. Och kriga mot vår egen näfst emot. Att låta det som Allah älskar gå före det som du älskar. När dina lustar tar över. När dina lustar tar över och säger... Nej, det går inte längre. Jag har inte tålamod. Nu kör vi. Då måste du låta din kärlek till Allah gå före din kärlek till dig själv. Kärleken till Allah och hans profet ska vara större än allting annat. Var det inte det vi sa? En orsak till att imans sötma finns i hjärtat. Men orsaken till att imans sötma inte finns i våra hjärtan är att Allah och hans profet inte är mest älskvärt för oss. Utan många gånger så är vår egen näfs mer älskad. Den femte saken, att hjärtat känner till Allahs namn och egenskaper. Det var den som känner till och förstår Allahs namn och egenskaper, kommer att älska Allah. Den sjätte är att erkänna och se Allahs godhet och se hans gåvor och välsignelser. Det har vi nämnt också, att det leder till kärlek. Den sjunde saken är att hjärtat helt överlämna sig till Allah. Och Ibn Qaim han säger, det här är någonting som man inte ens kan beskriva med ord. Den sjätte saken är att erkänna Allahs gåvor och hans välsignelser. Den sjunde är att hjärtat helt överlämna sig till Allah. Att hjärtat helt överlämnar sig till Allah. Att du tömmer hjärtat på allt annat förutom kärleken till Allah. Ibn Qayyim han säger att det här är någonting som man inte ens kan beskriva med ord vad det innebär. Den åttonde saken är en sak som vi alla borde göra men inte gör. Att vara ensam med Allah under den sista delen av natten då han stiger ner till den lägsta himlen och att då läsa Koran och göra doa och salat och att avsluta det hela med att be om förlåtelse och att ångra sig. Att gå upp innan Fajr att vara ensam med Allah och att läsa en Koran göra salat, göra doa och dhikr och avsluta det hela med att ångra sig och be om förlåtelse för sina synder. En annan sak är att man kan sitta med de människor som är sanningsenliga. Och de som älskar alla Och att dra nytta av deras tal. Att sitta med bra muslimer som påminner dig om bra saker. Och att man inte själv talar förutom om det finns en nytta i att prata. Att du inte ska prata förutom med någonting som du vet lyfter dig själv. Och som gynnar andra. Och vi pratar tyvärr väldigt mycket. Det är en sjukdom i dagens tid. Att det handlar om att prata mest. Att bara prata mest. Om ingenting. Den tionde och sista saken är att hålla sig borta ifrån allt som kommer emellan ditt hjärta. Och Allah. Och du lyckas med det här genom att förbereda din själ på allt det här. De här tio sakerna. Du måste först förbereda dig på att du vill göra de här sakerna. Och sen att du öppnar upp dina ögon och dina sinnen för att utföra det. Så allt det här kan inshallah och ta'ala leda till att man når och får kärlek till Allah och att Allah älskar oss. Så vi ber Allah azawjel att han ska älska oss och att våra hjärtan ska fyllas med kärlek till honom. Den tionde saken är att du håller, håller dig borta ifrån allt det som står emellan ditt hjärta och Allah. Synder till exempel. Vad händer om du gör synder med immens sötma och kärleken till Allah? Den töms ur hjärtat, eller hur? Så alla de saker som står i mellan dig, eller som står i mellan hjärtat och Allah, ska du hålla dig borta ifrån. Uh, imamerna från förr, de har jättemånga fina uttalanden om kärleken till Allah. Den som vill fördjupa sig kan uh, kanske läsa ur den här boken. Jag vill bara nämna två, tre saker. El Khutali, han som skrev boken. Han sa, du kan glömma att uppnå Allahs kärlek utvilad. Så om du nu efter den här föreläsningen känner att subhani, jag vill verkligen uppnå Allahs kärlek. Så kan du glömma att uppnå den utvilad. Det krävs jobb. Du kan inte uppnå Allahs kärlek utvilad. Det krävs jobb. Muslimen måste jobba. Alla de här sakerna som vi har nämnt, att dyrka Allah med det obligatoriska och det frivilliga, det krävs, kräver jobb. Att kriga mot din näfs, det kräver jobb. Att stå emot frestelser det kräver jobb. Att stå emot kompisar som vill att man ska gå en väg, fast Allah vill att du ska gå en annan väg, det kräver jobb. Att stå emot kvinnor, det kräver jobb. Allting kräver jobb. Kärleken till Allah och att ett hjärta ska fyllas med kärlek till Allah, kräver jobb. Så du kan glömma att du ska uppnå det här utvilad. En annan man han sa... Det hör inte till kärlekens tecken att älska någonting som hatas av den du älskar. Det är inte riktig kärlek att du älskar någonting som hatas av den som du älskar. Vi älskar Alla. Riktig kärlek till Allah är inte att älska saker som Allah hatar. Riktig kärlek till Allah är inte att älska att titta på kvinnor. Det för att Allah hatar att du ska göra det. En annan man, han sa att du låter Allahs kärlek gå före din egen kärlek, bevisa din kärlek till Allah. Och det får avsluta dagens derst. Och Allahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanaka allahumma bi hamdik, wa ashjadun la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilik.